«Рятуйте!» «Хороше, господи, як хороше співають! Сказано, як у раю!» Так шепчуться поважніші молодиці, стоячи в церкві. Вони шепчуть інколи молитви Та все позирають на крилас Звідти йде доносний, проймаючий спів Співають молоденькі дівчата Ярошенкова Орися, Біликова Тетяна Ще там їх скільки є Та то вже менші, ті ще тільки за старшими потягають Ну а сіп Передведуть, бо вже давно співають Років три Хоть вони і до школи давно не ходять Так Миколай Семенович Учитель, значить Каже, щоб таки приходили У велике свято співать у церкві Бо таки вони Найкраще співають Ну, а найпадше Ярошенківна Орися сказано Виводить так Мов, у їй ангельська душа співає. Мати її, Ярошенчика Явдоха, слухає та так-то вже милується. Вона й хто хреститься і голову склоня, а на устах все в неї милий усміх, бо сказано мати. Таке ж воно материному серцю втіха, дух радується. «Тобі по йом, тобі благодарим, Господи, і молимся, Боже наш!» Виводить голосно та чуло Орися, а сама нікого й не бачить у церкві, все дивиться кудись прямо. Просто перед нею образ Воскресіння. Господь, уставши з гробу, немовлине в небеса. А небеса ж які сині та ясні, а світло від Господа так і проймає їх. Клубки зладану стеляться під образ, а постать Господа виступає за них, немов із і за хмарок небесних. Орися стоїть у білій теплій свитці, бо тож зимнього Миколи. Та голова не закутана, а тільки зав'язана вузенько зложеним платочком, зверху зовсім як відкрита. Дівоча коса теж зовсім вільно лежить. Дівча тонке, струнке, сказано, молоде ще зовсім. Десь на покрову тільки 17 літ минуло. І з себе нічого личко, як квіточка. Брови, мовляв, на шнурочку. Так декому либонь і добре впала в оку Рися. Он, панько Сахненко, все позирає на неї та посміхується. Вже й вуса погладжує рукою, щоб того любого усміху не знати було. Та дарма. Мовляв, шила в мішку не втаїш. Ось виходять із церкви. Старші люди простують окремо лавою, а молодь окремо. Ось уже й вулицею йдуть. Хлопці мубито й не з дівчатами йдуть. Так добре, що чорнобривки знають, що там у тому хлоп'ячому гурті не про кого, як не про їх дівчат говориться. І правда. Сміх та розмова все про дівчат. «Вже тебе нам дяків не треба. Дівчата потрапляють», – сміється Амелько. «Ще, може, і на попа, кутора висвятиться, будемо в решеті возить. Чуєш, Тетяну?» – гукає Петро. «А що вам стільки болячок, скільки в решеті дірок?» – кинула Тетяна, сміючись. «Хлопці не беруть того за зло, сміються та жартують». Ну, святі та божі, глядіть же, приходьте сьогодні до Солов'їхи, музики приведемо, лагідно мовив Панько, проходячи біля дівчат та нахиляючись до Орисі. Орися нічого не сказала, навіть не оглянулась на нього. Та панько чогось то постеріг по її виду, по усміху, що вона прийде. І він швидко поминув дівчат і подався на свій куток геть далеко праворуч. Розмовляючи з товаришкою Тетяною, Орися прийшла додому. Швидко надійшла й мати Явдоха. Батько був дома, бо щось не здовжав. Терла його та м'яло от самої неділі, як у город овес возив на продаж. Отже, попрохав, щоб скоріш обід давали. Сіли за стіл старі, та Орися, та ще двоє дівчаток-підлітків, та хлоп'ята ж троє, велика сім'я. Говорилася от собі про все та про те, та на яка там і розмова за дітьми, тому ще каші-підклади, тому хліба вріж, того спини, щоб не пустувало». По підстарша дівчинка Санька і двоє менше хлоп'ят побігли на ковзалку, а старшому батько сказав почитати набожну книжку. Бо школяр же він той Семенко. То нехай же читає, куплено ж йому книжку. Ну і свято ж таки рокове. Явдоха навіть ладанцем покурила в хаті. У нас, бачите, тепер гончарі навіть такі риночки особливі роблять для сього, з покришечкою. А в покришечці дірочки. Так укинеш жарку, та потім ладанцю накриєш, от воно й курить хорошенько. Семенко читає в кінці стола. Батько перше слухав, спершися на руку, потім зліг на подушку на полу та й задрімав. Я в духа понесла до матушки мички, що брала микати. Кому ж читать? Семенко покинув своє слебезування та й собі пішов на ковзалку таки. Приймаючи книжку на полицю, Орися подивилася в неї сама. Колись тож вона трохи вчилася в школі. Та сього не потрапить, бо ще такого в школі не читала. Мало, дуже мало ходила до школи. Мати сказали, що нікому їм помочі давать дома. Та й те, що вчила в школі, було якесь не таке зовсім не таке. Орися зняла з полиці свою книжечку, тепер же з неї Семенко вчиться. Ось воно. Оса тая. І інше. «Коси, сеня, сіну», – Орися задумалась. Почало їй пригадуватись, як то учитель казав говорити, що таке ложка, що таке лопата, орудії, утварь, чи як там. Орися чогось то зітхнула, не згадає вона тепер, та й тоді щось то не велося. Якби, може, довше повчилася, Рипнули двері, заглянула в хату Тетяна. «Ти сама?» – питає. «Та вже й у хаті роздягається. Свіжий вітрець так і пішов однеї по хаті. З морозу паквана. А я до тебе, – каже далі, – прийшла на мисто перенизать. В тебе, може, іголочка тонша єсть? А мати – дома?» Сидять дівчата, нижуть на мисто та й говорять собі про своє. Буде аж дві скрипки сьогодні, говорить далі Тетяна, бо каленик прийшов. Личко Орисі аж осіялося. Вже ж пак, звісно, що так, як каленик, ніхто не заграє. Ох, той грає. Чогось то Орисі так і вчулася разом, і скрипка, і брязкіт від підківок, і... І увиділася так, як часом у сні разом побачиш постать і найпаче обличчя панькове. Нахиляється, сміється, за рука втягне. Тетяна щось каже, Орися усміхається радісно, та не до неї. Розділ другий. Чутно-чутно, де молодь цього вечора гуляє. Скрипки то ще не так чутно, а що вже бубон, то здалека почуєш. Поспішають на нього дівчата, біжить і малеча. Воно бліпила хату Солов'їшину, зазирає у сіни та в вікна, поки не одженуть додому. У хаті танці та гармидер. На столі наїдок і напиток, Уже ж коли складка, то складка. Та й гульня так само, Як гулять, то гулять. Так-так, он і орися, Як той метеличок літає. Ото розійшлася. Іде проти Тетяни, Дрібно так, дрібно, А як обернеться разом, То аж намисту напрящить. Стрічки мають, а личко аж палає. Очі грають, вже вона не вдержить їх опущеними додолу. Ні, мечуть проміння поперед себе. Усміхнулася таки яскраво панькові. Та й знов широко подалась назад, а стан дівочий похитується зграбнесенько так, а підківки тільки цок та цок. В хаті заметня, одні пари перестають, другі стають Тільки музики спочивку не мають, одно витинають Розпалена, розжеврена вибігла Орися з хати Їй душно, гаряче, вона хоче прохолодитися на дворі Вибігла, на дворі темно, тільки на небе із поблискують поблизкують іскристі зорі «Славне за те повітря яке!» «Так і йде холодком у гарячі груди!» «Ой!» – скрикнула Орися. Хтось, то смикнув її за свитину, накинуту на плече. «Душно? Дурна! Змерзнеш так!» «Ох, це ж його панковий голос! Це ж він!» «Дурненька, дурненька!» – промовляє він. Хоть би вдяглася як слід Та насуває їй свитину на плечі А сам горне, горне до себе Пусти, отчепись, говорить Орися, пручаючись Чого там пусти? Отже й не втечеш, не пущу, як схочу Промовляє панько Ну чого ж утікать? Куди? Говорить, важко дихаючи А рукою обійма так міцно а гаряче його обличчя нахиляється все ближче. Нікуди тікать. Малость обхопила дівчину. Чи все вона справді поцілувалася з ним? Ох, головка її в знесилі склонилася йому на груди, а він обіймає, а він цілує. Гришко! Оришко, де ти? Гукає в сінях Тетяна. Орися тріпнулася, як пташка, до хати. Панько таки ж на останку ще придержав її за руку. Та вирвала вона свою руку з тої гарячої руки, бо побачить же. Розділ третій. Та вже підеш, ти за його підеш. Бачу вже я говорила Тетяна Орисі, копаючи поруч із нею на весні грядку на панському огороді. Орися мовчала. А Тетяна знов. Та навіть і Солов'їха казала, що панько думає свататися. То до кого ж йому свататися, як не до тебе? Чого ж, хіба мало дівчат? кинула Орися, пильно копаючи. Та воно то дівчата єсть. Так же і хлопців багато на околиці. Однак я знаю, що ти підеш за панька. Отже, може, ще тепер на весні підеш, як панько посватає. Ай, хто там тепер свататиметься на весні? Ні грошей, нічого. Не вспіла Орися проказати, як на огороді почулися здалік у дворіт, Дівчата, дівчата. Що там таке? Чого це Зінька біжить, як несамовита? дивувались дівчата, переставши копать та дивлячись назустріч товстенькій, розчервонілій дівчині, що бігла аж парко через межі до дівочого гурту. Дівчата, проказала та зінька, а в самої аж дух переривається з того раптового бігу. Тамечки, приїхали. Із Андронівської економії По дівчат На буряки кличуть Полоть тощо На все літо Ой, лишенько уморилася Шарварок, Гомін Дівчата, покидавши заступи Скупчилися в горток Розпитують, розважають А нуте, нуте, чого стали? Гукнула панська ключниця Оце така робота, аби вас з очей спустить, то вже і шабаш, вже й ловите гав. Дівчата знахотя беруться знову за копання. Вони нічого не кажуть ключниці, яка пригода призвела їх покинути роботу. Нащо що їй те знати? Копають та між собою все говорять, говорять. Теж пакне цікава справа. Отпустили незабаром на обід. От то вже тепер пішли розмови. Та не тільки тут, і на другому кінці села скрізь гутірка йде. Радяться дівчата, радяться матері. Чи їхати на ті буряки, чи ні? Отже, кажуть, можна добре заробити. Торік із Петрівки дівчата ходили в Яхнівку, Ну, а Андронівська економія далі, так. Що ж таке? Аби заробити можна було добре. А то з чого тепер проживеш? З чого справиш собі що-небудь? Розділ четвертий. Ярошенкова сім'я сидить за вечерею. Та тільки не вся сім'я вечеря. При столі сидять старий та діти. А мати сидить на лаві, от сторон стуливши руки на колінах, замислена. Орися стоїть біля печі, підпершися рукою, та пильно-пильно дивиться на той жар, що, міняючись, дотліває, вигребений уже на припічок. «Іди, Орисю, вечерять, гукає мати. Чого стоїш? Чого там? Зажурилась». «Я не журюсь», – отказала, сунувши брови Орися і раптово рушила до столу. Далі мовчки взялася за ложку. «Що тут його в світі робить?» – розважала голос мати, сама зоставшись на тому ж таки місці, от сторон. «Чи йти, Орисі, чи ні на ті буряки? Ну як ти думаєш, старий?» «Та я що ж», – отказав батько. Про мене, як знаєте, все ваше діло. Оце їй Богу чоловік. Та ти ж таки батько називаєшся. Ти ж повинен порадити, як і що. Та що ж мені пораджати? Все ж ваш розчот. Чи воно годиться йти? Чи вигодно? Чи ні? Та вже якби не вигодно... Так би люди не йшли, шпарку, – одмовила я вдоха. Та піти то не штука, а з чим назад прийти, – заваже старий. А що як одурять? Та чого ж таки одурять? Адже умова, та навіть і бумага пишеться. Як же таки можна? Плата – все вже річ певна, – доказувала стара. Ну, як певна, то й певна, кинув старий. Тут тільки об тім річ, що далеко, та що дівчина молода ще дуже. Такий молода. Куди їй набік по заробітка ходить, ще й хирляве таке? Ну, а що ж вона дома висидить? закипіла знов мати. Що вона тут заробить? А їй же самі би здалася копійчина От у осени може й люди, які пришлються А з чим отдаватися? Що в неї є в скрині? А весілля чим от бути? Чи в нас є хоч копійка зайва? А, Боже мій, та я ж кажу Робіть собі як там по-вашому краще Я до того не мішаюсь. Старий устав і почав хреститись. «Тетяна йде?» – спитала мати Ворисі. «Іде?» – отказала дівчина, йдучи в сіни. «Куди ти? спитала я в «Піду, води принесу, бо всю вихлюпали діти». Ворися взяла відерця і пішла по воду. Думка була, може, та ні». Не зустрілася ніде з паньком. Однак пізно ввечері зустрілися на улиці. Вже два дні його не було, а от все прийшов. Не брали в ришку співи. Дівчата співали, інші навіть голосніше, ніж коли, а їй, мов би, що горло здавило. «Так, підеш на буряки?» питав панько, сидячи на колодках крайнеї та нишком, у весняних сутінках, обгортаючи рукою її стан. «Підеш?» «Піду», – тихо отказала Арися. «А як же буде?» «Що? Ну, все. Я ж хотів присилатися. Хіба вже на осінь?» «Так уже виходить». «Воно-то правда, що восени способніше, тепер хто його знає, як все батько, не такий час, та й грошей не гурт тепер!» «Ну, ото ж і єсть гроші!» – нетерпеливо перебила дівчина. «Тож через гроші все!» «Паньку мук!» – рука його скотилася з стану дівчини. Далі знов обхопив він її вже за плече і промовив, «Тільки ж довго так ждати, і ціле літо не бачитися». «Ти ж мене там забудеш?» – запитав усміхнувшись та пригортаючись усом до її щуки. «Не покинеш думки? Нацураєшся?» «Ні», – тихо проказала Рися. По блідому небу покотилася зоря, Орися кинулась, немов у серце її щось торкнуло. Острахом, холодом пройшло пойом. Розділ п'ятий. Вже два тижні, як наші дівчата в Андронівській економії. Звикли вже і до роботи, і до чужих людей, і до тих сараїв, у яких приходиться жить. До всього трохи звикли. Тільки все ж, сказано, «дальша сторона – не свої села». Та такі люди тут непевні. Щось у їх чудне діється по сих селах з тою вірою. Таки іменно багато їх єсть о тих, що ні до церкви не хотять ходить, ні до образів молитись. Образи навіть з хати викидають. Господи, аж страшно чогось. І чого це вони? І від чого це вони так? Що це вони здумали? Показились, кажуть інші селяни, але ж вони ті їх листи, чи як вони, своє доказують? Згадую, Орися, одну дівку, що часто з нею на полі коло робить, хартину тую. Немолода вже, висока така, чорнява, бліда та сухорлява. Часом подивиться тими чорними очима, тому у душу заглядаш, сумно стає. Отож вона й доказувала своїй Орисі вже скілька раз. Вчора ще й те говорила, що не пішла заміж, та вже й не піде, бо шлюб то гріх. Хіба люди на те живуть, каже, щоб загоджати тілові та розбещувати його? Наш господь страждав, саму тільки муку приймав, а ми будемо жирувати, як скотина, та гріх розплоджувати своїм нащадком. Паскудство, блуд. Та чого ж? несміливо каже Орися, який же блуд? Адже чесний шлюб беруть, під вінець стають. Шлюб, вінець, не все одно блуд, гукає Харитина. Ще противніше. Вигадали ману та й раді, і себе й інших манять. Як нишком з ким волочиться, то кажуть розпусниця, паплюга. А як піп кругом стільчика обведе, як замісто дівочого вінця насадять оту покришку соромну у церкві, то вже можна привселюдно на розтління йти. Можна вже до схочу вдаватись у те паскудство, можна, поскільки хотіти дітей водити на такий самий гріх та розпусту. Господь спас, брав вінець, мав дітей? Ні, замісто вінця прийняв хрест» а за місто дітей мав тільки учеників, братів та вірних сестер. Мовчить Орися. Що вона казатиме на все Харитині? Вона нічого не знає. Харитина бачить, що вона мовчить, тільки задумується, та все пильніше заглядав її очі. А якось увечері в суботу сказала. Ходім до наших, сьогодні у нас увечері збір. Немов що похолонуло у серці вориці. Однак увечері пішла з харетиною, тремтіла, а пішла. Хата повна людей. Горить світло, за столом читають книги набожні, Говорять так пако. Аж страшно тих людей. Хватають одно одного за руки, Очі в них так блищать. От заспівали молитву чи пісню, Псалом, кажуть вони. Не наче як у церкві, але ні, не так. Чогось то серце тремтить од того співу. Люди б'ють себе в груди кулаками, повагом, то співають голосно, чуло, неначе стогін розлягається по хаті. А от якась то жінка найстараще, застогнала справді слізно, заголосила, припадаючи до землі та притуляючи руки до грудей. Господи, спаси мій єдиний. Ти ж терпеливий, ти ж милосердний, Змилуйся ж, прости мене грішною, Дай же мені силоньку жити по правді. Молодиця ридає, каючись, А всі моляться тихо, Згорнувши руки молитовно. Назар, Назар прийшов, Загманіли в хатині. Назар смалій прийшов, Орися оглянулася. На середину хати протопився старенький вже чоловік. худий, змучений, ноги в його обмотані онучами. На онучах кров чи гнойовиця попросту пала. Харитина тихо, уривчасто розказала Орисі, що той чоловік велику муку приймався із зими от своїх же селян. Били його. Били у волості, били й так, волочили за ноги по степу, головою по замерзлій ріллі. Водили босого по морозу, отож він і ноги тоді подморожував, досі оті болячки гнояться. Проте нічого з ним не могли зробити. Не отсурався він свого, не зрадив Господа праведного, не отсурався своєї думки». Дивиться Орися на діда мовчки. Прибитий він горем, і погляд у нього, наче боязкий, благаючий. Та прийшов такий дід сюди. Та упав він на коліна та заспівав і він тим прибитим голосом від самого серця й болячої душі отой псалом. Прелюбезний наш Спасителю! Ти на землі за нас страждав. А в хаті підхоплюють ще раз. Господи наш праведний, научи нас оправданням Твоїм. Не чула як і вона заспівала тим своїм хорошим дівочим голосом. Господи наш праведний, научи нас оправданням Твоїм. Харитина оглянулася на неї, шпарко схопила її за руку і потягла в саму середину братів. Розділ шостий Вернулись наші дівчата. Якраз перед покровою увечері Орися увійшла в хату. Батька не було вдома, молотив у брата а мати з найменшим хлопчиком біля колиски вовтузилась, глянула та мало дитини не випустила. «Моя матінку!» – Орися вернулася. «Та як же це ти? Всі прийшли?» Орися поступила в хату, глянула вгору на божник і потьмарилося її личко. Далі, постоявши, мовчки поклала свого клуночка, підійшла до матері, пригорнулася, в руку поцілувала. Ну, як же ти? Ну, що там? питає мати і разом себе перебиває. Роздягнися ж, дитино. Їсти хочеш? А тут уже двері, все риб та риб, Уже й кума прибігла, і сусідка, Та все розпитують і самі гомонять. Свої діти всі позбігалися. В печі запалав огонь, Явдоха приставляє вечерю. А повеселіла ж, повеселіла господи, Все говорить та говорить, Та все поглядає на Орисю. Чогося вона така, мов, похудла, поблідла? Аж очі якісь більше показуються, великі такі. Вже й сусідка питає Орисю. Чого ж ти так змарніла? Егеш. І я, кажу, підхоплює мати, може ти там не здужала дитину? Ні, тихо отказує Ориса. Е, кумо. «Що ви з нею хочете?» – озвалась до Явдохи кума. «Здорожилась бідна та й на роботі змучилась. Велике там добро, ви б їй швидше попоїсти чого дали». «Та отже, зараз метушиться Явдоха, он же на столі. Орису хліб свіжий, сьогодні пекла. Бери, їж». Ориса вийняла за пазухи платочок, достала гроші і подає матері. Нате, мамо. Сховайте в себе. Може, на податок треба, або що? Отакої, От мовить мати, радо перелічуючи гроші. З якої речі на податок? То вже батько на тебечка продасть. Так уже й держимо до ярмарку. А сі гроші твої. У скриню сховаю. От, може, здадуться, на що тобі? Де вже не здадуться, весело проказують молодиці. От, може, швидко засватаєшся. І Богу кумо, мовить старша до ядохи, оце, як я вчора прала на ставку, то казала мені сама сахниха, що їх панько, як тільки, мовляв, дівчата вернуться, Зараз прийшли сватів до вас. Вона сахниха такий і сама хоче, Бо іменно треба невістки. Я каже, вже не з Говорить кума, А Орися, як тільки перше слово почула про панька, Та що думає свататись, То серце в неї замліло, Аж за стіл ухопилася стоячи. Розділ 8 Другого дня вив'язується Явдоха хусткою, вишневою, з малесеньким вершком, новісінькою. Таке ж, бо свято велике, покорова, та ще Явдоха й до церкви йде. А ти, питаєв дочки, чому не одягаєшся? Вже дзвонять. Хіба не підеш до церкви? Ні. Тихесенько отказує Орисе. Чому? Так, не здужую трохи. Оглянула мати, І справді. Бліде таке та похиле. Ото перепалося сердечна дівча на тій роботі. А може наврочено? Чи пристріт, або що? Треба буде стару калиниху покликати на всякий случай. А може, і так минеться Не виспалося ще, не відпочило. Мати пішла Орися зусталася, посиділа задумана Далі вийшла, зітхнувши Душно їй у сій хаті На дворі в садочку дівчатка, сестри Розважили трохи Орисю Щебечуть та показують все те Ось госдики досі цвітуть. А ось тая Оргенія, що від матушки добули навесні. Кожному треба щось сказати. Вернулася мати з церкви, така чогось то рада. Прости, господи, смішно їй було дивитися на панька Сахні його церкві. Так зорить хлопець, так зорить по церкві. То на крила згляне, то сюди, то туди – то з церкви вийде, то знов увійде. Знає, знає Явдоха, кого він шукав. Тим же той смішно їй було. А Сахниха стара попиталася про Оришку. з слідцем свахи сподівані. Та й інші питалися вже пак усі знають, що дівчата вернулись. А там за тебе всі питалися мило сказала вголос мати Оришці. «Миряни пак скучили за твоїм співом, так і кажуть, ніхто нам так не заспіває в церкві, як Оришка». Орися тільки мовчки головою покивала. По обіді замість того, щоб лягти, отпочити, мати очинила скриню на щось там, перебирає все, полотна, рушники перегортає. «Що це ви маму робите?» – питає Орися. А сама так пильно придивляється скоса. «Так, дещо перебираю», – поважно каже мати. Тьохнуло серце в Орисі, та сказати нічого не зважилась. Аж надвечір тільки, що вийшла Орися з відрами за поріг, хотіла води принести – коли в ворота йдуть люди з хлібом. Глянула та так і закаменіла на хвилинку на сінешнім порозі. Далі не своєю силою кинулась дівчина назад у сіни. Десь там, не тямлячись, поставила швидко відра і метнулася в садок. А дядьки по-своєму міркують, а хитра дівка. Не хотіла в порожній дорогу переходити. Ну й гаразд, що завернулася. Молодець. Приймають гостей старі. Говориться все та а вже свати бачать, що діло на лад піде. Уже хто був у бувальцях, хто не з першого слова спостереже, до чого воно дійдеться, не треба довго розводити». Ну, та вже для звичай говориться. А панько никає по дворі та по підвіконню. Слідом надійшов за сватами, Через сіни перейшов у садочок. «Боже мій!» – думав Орися в хаті, А вона аж ось де край перелазу стоїть. Уздріла панька та аж затину хопилась, І, мов пташка та підстрелена – на колодочку біля тину опустилась. Оришко, здорова, гукає весело панько. Здорово, тихо отказує Орися, А серце сказано, так тіпається, Мало не вискочить. Ну як же ти там, щось походла, Та дарма, одійдеш. Ну і скучив вже я за тобою, Думав, не діждуся тебе. Аж ось таки прилинула моя ластівка. Радісний усміх проситься самохідна уста Орисі. Краска вступила в обличчя. Крутячи хвартушину в руках, одважилась вона зблизька глянути на панька. Він, він, той самий, тільки мов би ще кращий. Чи очі ясніші стали, чи вуса чорніші? А сміхається як Оришко, Оришко, а де ти? Гукає поважна мати. А ось дечки вона. І ти, хлопче, тут. Ну, вже, коли вітром до нас прибило, то йди до хати. Чого по закапелках ходиш? Іди лишень. «Іди йти у хату», – торкає я в духа Орисю за плече, та так-то вже ласкаво. Знає мати, давно знає, що панько Орисі любий. Ідуть всі троє в хату, перемовляються старі, звичайними словами жартують. «Стоїть, панько, мене шапку в руках». От позирнув на Орисю – і ніби веселіше йому стало, щось теж отказав, усміхнувшись дядькам. А Рися стоїть біля печі як у сні. Де вона? Що тут робиться? Що з нею діється? Мати виняла скрині рушники, хустку, дає їй, каже, нести сватам панькові. Панько взяв од Рисі хустку, сам собі чіпляє, Далі, всміхаючись, каже дівчині, «Та поможи ж мені!» Не тямлячись тримтячими руками, пособляє Орися йому зв'язати кінчики від хустки. А він милує її таким радим-радим поглядом, сміється до неї такий хороший, такий добрий, такий милий. «От і пов'язали нас», – кажуть свати. Тепер і скінчена справа. Дякую, пане молодий пані Маці, за те, що вчила дочку раненько встати та про рушники дбати. Молодий молодий панько вже молодий. Молода заточилася, сперлася на піч, а свати виходячи думають, що то вона так пильно піч колупає. Пов'язала, молода. Розділ восьмий. Минуло два дні. Ранесенько на зорі прокинулась Орися із тривожного сну. Встала, стоїть на колінах на лаві, у сорочці, руки щепивши. Знову її той самий сон снився, тяжкий, страшний. Господи, Спасе, що сталося? Що сталося? Та як же це? Та що ж це буде? Вона згубила себе? Зовсім, зовсім, уже? Що ж робити? Що робити? Дівчина притискає руки до лиця, з очей ллються гарячі сльози. Настав ранок. Мати каже робити все те, Орися ходить, як не своєю силою робить, те все, як сонна, як сама не своя. Що наробила, що зробилося, ворушиться десь там гостра думка, та й знову як холодний камінь наляже на душу. Ходить Орися, говорить, а що і для чого це, і як воно тепер буде, нічого не знає. Мов потонула, мов хвиля її несе. А дні все йдуть та йдуть. Вже п'ятниця. А в неділю шпак усю неділю весілля. Вже мати їздили в город, скупили все, брали з собою і оришку купувати, хустки, подарки всім. Купили хустку і для попа. Ох. У суботу ввечері сидить Орися вже за столом. Дівчата в'ють для неї віночка з барвінку, співають. Співають жалібних пісень про те, що волю дівоцьку вона втратить, що матінку рідну покине, дружечок. Та не плаче Орися. Так, не може вона й плакати. Сидить, як залізом прибита. Плакати навіть гріх тепер. Вона злочинниця, зрадила свого спаса, зрадила Господа. Для чого зраджує? Для грішної любові до того хлопця, панька. І вона житиме з ним, як всі? У неї будуть діти? У неї підуть кілька душ на такий самий гріх на погибель? Хрустять пальці вориночки, та вже не поможеться. На голову готують вінок, останній вінок дівочий. Рано, рано почалася метушня в хаті і в дворі Ярошенків. Клопочуться з варивом, з тістом, лаштують воза, коней, до церкви молодих вести. Багато всякого клопоту, кожному своє. Надходять люди, старе й мале, дивитися, як молоду довінця виправлятимуть. Дружки прийшли вже давно. Підступає Орисі до серця, як гляне вона на їх невеселі обличчя, найпачена Тетяном. Вірна товаришка, та не врятує вона свою сестру і нічого не пособить їй. Людніше є в дворі, людніша є. Чутно гук музики. Гляньте, молодий, де з дружком. О, та й бравий же наш молодий. Чорне волосся блищить із підсивих смужків. На лиці рум'яний, а сам ставний та бадьорний. Глянув він на Арисю, увійшовши в хату, Чуть усміхнувся до неї. І вона глянула на його. Та так, гостро, з острахом, як на ворога. Посадили поруч на посаді. Дружки співають. Важка сльоза упала Оресі з очей. Не плач, чого плакать, говорить Нишком Панько. Хоче її розважить усміхом. Нишком узяв її за руку під столом. Вона прийняла свою руку. Краска була кинула у вид, та знов сидить орися бліда, як стіна. Тільки очі блищать тривогою, розпачем, як у недобитого звірятка. «Ануте-нуте, -ну пора рушати!» – гукає дружко. Батюшка казала, щоб не запізнювались. Заметушилися всі. Молодих вивели з-за стола. Батько мати сидять на ослоні з образами та з хлібом святим. Підвели молодих, як упала ж, Орися перед матерею на коліна, та й встати не може. Підвів її паньку. Як упаде ж вона вдруге, та потім, як притулиться до її рук, як заридає, як заголосить, «Матінко ж моя, голубонько моя рідна я, рятуй же ж мене, рятуй!» кричить Орисине серце, та крик той не йде з уст, бо знає Орися, що не врятує її рідна матінка. Вона плаче, теж слізьми обливається над своїм дитям, та не з того жалю, що дочка. Не послухала б вона навіть, не зрозуміла б горенька своєї дитини. А бо, внуте швиденько, їй богу, доки вже те тягнутиметься, гукає дружку. Рушають, ведуть, нема ради ні повороту. Не можна вже нічого. Церква повна людей. Вінчатимуться аж три пари. Наших поставили в першій парі Від тої пори, як вернулася звідти, Орися ще не була в церкві Боже, вона прийшла сюди усе, і кажуть вони Божий дом для того, щоби тут зрадити Богові, своєму спасові Он, он, де він – його постать намальована на іконостасі на першому місці. Яке суворе обличчя. Очі, мов, дивляться на неї, а рука простягнута, мов, не з благословенним Христом, а з прокльоном. У Рисі страшно дивитися на образ. Нащо ж вони його малюють тут такого суворого, коли самі тут душі невинні гублять? В Орисі крутиться голова, в шумить. Вона нічого не чує, що говориться, що співається коло неї. Ось руки зв'язали. Вже не можна одрізнити своєї руки від того, що вінчають з нею навіки. На вічну ганьбу і згубу тіла і душі. Як п'яна, виходить Орися з церкви. Її посадили на віз, Везуть додому, Грають музики, Зустрівають молодиці Радим хижим співом. Січена я, калинонька, Січена я, А вже наша ориночка Звінчена я. Орися знову за столом. Кругом їдять, п'ють, Гомін, сміх чи спів, Якісь розмови, Ох, які розмови. Аж панько часом похиляє голову ніякого йому від інших слів. Молодиці говорять вже про очіпок, приносять його. Як, зараз, от, зараз із неї знімуть дівочий вінок, оддадуть тому мужеві, ладнають коней. Говорять про те, що пора вже молодих перевозити до молодого. Метушаться, приступають. Остання сила отчаю приступає Орисі до серця. Вона, мов, затравлена ласочка кидає гарячими очима навколо. Якась думка блискавкою кинулася в неї в голові. Ба ні. Та думка вже не раз прокидалась у неї, тільки тепер, тепер, в останню хвилину, вона не здається неможливою, а єдино певною. Так, ще є час, хвилина врятувати себе від сорому, від зради Господові. Спаси мій, рятуй мене, поможи мені. Ти простиш мені, бо ти знаєш, для чого се роблю. Де са молода? Де Оришка? питають молодиці, ті, що повезуть її до молодого. Та оздячка ж тут зараз стояла. Вона скочила до погребиці, каже маленька сестричка Орисина. Так, тут же в сінях була очинена ляда в погребицю. Поки ми тушились, Орися скочила туди. О, вона спішиться дуже. Боже мій, що ж то за крайка не розв'язується? Так загрунцьована. А ось розв'язалася. Де зачепити? А ось тут, до драбини. Руки плутаються в стрічках, та петля таки обхоплює шию. Спаси, мій, прости мене, прийми мою душу невинну, вона ще невинна. «Орисю! Орисю!» – гукає хтось уже біля драбини. Хто це кличе? Мати? Ні, це Він Христос. Он світло засіяло смугами ясними, Іскрами золотими, це блищить його оселя і його вінець. Ідуш, іду до тебе спасе мій, світе мій. Ой, де ж ти світло, йдеш шлях до його? Темно, темно, темно. Орися. Мовчить німа, а над нею закричала-заридала мати, Ой, рятуйте, люди добрі, рятуйте, моя дитина повісилась. Не врятував Орисю ніхто, ніхто.